Ba, inkestak segitzen du dirudienez, gauk uh, biziko zazpikide deituak Baikira Komisialdegirat uh, Inkesta horren uh, segida bate hemen nahi baitiote, gure aldetik uh, gauzak beti berdin uh, segitzen dute Zortzi jarrikoetarik bakarrik iru berreskuratu zituzten uh, biziren lokalean Beste bost uh, pasatu genizkielako beste erakunde edo elkarte batzuei Beraz afera ugtan da gauk egun eta ikusiko dugu orai e, ba, konbukatuak baikira ba, zer nahi duten ta, eta gertatzen den. Joitarazteko tarrazteko iesa fiskala erraiten eh, da, Europan mailan eh, mila miliak euro direla eskaz, ez direnak sartzen dirutza publikoetan. Mila miliak euro eta beraz guk salatu nahi izan duguna hogekin da Jostuki e, sosa bada askidartzea harttzea denlekuan eta sustut, i e, ba, esa fiskal antolatzen duten. guzio horiek sistema guzio hori berdela desmuntatu,